Ari säätää. Kyllä, täällä ollaan jo eetterissä, me vaan säädetään täällä. Life, no niin, joo, no. no, no, nyt kuuluu no, to, to, to, tosiaankin. No niin, tosiaankin. Teemme -tä. nyt tämmöisen historiallisen kokeen, yritämme laittaa tunnin verran Domino-viestiä Southboxiin pösiä kuuletko sinä minua siellä? niin Pösyä kuulee Hyvä, Pösiä, laitakka ensimmäinen Domino-viesti Southboxiin niin Riittää, että se lukee pelkästään Domino, voi laittaa myöskin oman nimimerkin nimi, nimi, nimi, nimi Odotellaanko, koska tulee Domino-viesti, laittakaa Southboxiin Domino-viesti voitte siis laittaa teidän nimenne tai, e, to, e, to, niin, su, merkki, tai ihan pelkkä domino ja jotakin ylipäätään viestejä siihen on mukaan, mutta kohan se lukee Domino? Katsotaan, pystyt, pystytäkö me saamaan tänne tunti putkeen Domino-viestejä. Vielä odotellaan se ilmeisesti. Se... Aika hitaasti tulee tästä pöydän toiselta puolelta sinne puolelle. <laughs> Aivan. Ja meidät tulee raportteja sitten täältä suoraan studiosta, että miten, miten domino dominovieste etenee. Totsi toi puolin ei toiminut nyt, että multa so soitettu otettu studiossa studioon. Ei, ei vieläkään ole tullut. Pitääkö se jotenkin painaa joskin päivittää sitä? E niin? se päivittyy Okei. Okay. nyt... Onnistuuko Dominoviest vai koiko? Tämä on hyvin merkittävä että tulee tänne näin. Se ei ole vielä tullut. Ai, ai, ai, ai. Ihmiset auttakaa meitä nyt. Meneekö tämä heti alkuunsa? Noniin, tulihan sieltä. Ehkä päyttää! päyttää. se monta tässä on tullut? Tässä on tullut... Tää... On tullut... 15 dominoviestintä. Hyvä Domino, Domino lähti matkaan. Hienoa, Domino lähti matkaan. Ja te voitte laittaa sitten tietenkin myöskin useampia viestiä ohjelman mittaan. täällä on muun muassa H laittanut, Jorma laittanut, Stereo laittanut, Jio laittanut, Elina laittanut, Domino laittanut, Läntinen Domino laittanut, ei kun Vilja vapaata se toimii, Espoo on laittanut dominoliitto. Ja Arikari, Haitari, Banaanisankari on laittanut ja Domino laittanut ja Marjo on laittanut Domino, HP on laittanut ja Mikko on laittanut Kaatuu ja HP on laittanut Domino. Ja Arikari on edelleenkin laittanut, ja sitten laittoi vielä Jaffa keksi, kysymysmerkin perään. Varmaan Domino oli kysymys. Me tajuttiin sitä! mutta hei, paskis on alkanut, jatkamme edelleenkin lähetyksen pitämistä. Kohta mennään ihan huonon kappaleiden pari tämän domino jälkeen. Ja uutisoimme aina näistä tuleista Domino-viesteistä. Katsotaan, ke, tuleeko tunti täyteen? Tuleeko tunti täyteen? Kun Domino pistää liikkeelle, niin kyllähän se vaatii näin juhlavaa musiikkia. Eli tässä on Karelia, Puhallinorkester ja Porilaisten marssi. Pori, pori, pori, miksi ei ole Marsi, mutta pössi sinä olit vi vi viikon lomalla viime viikolla, että ollut tällä paikan päällä mitä teit, raportoippa. Entä yhtään mitään. Pala voi niistä... kuin pitkään. Vau, wow. onko se niin kuin meikalaisen on aina työaika on päällä, niin mähän tänne kun pitää tulla joskus syyhen aikoihin, niin se kuulostaa se, minkälaisen... se on tosi rankkaa. Tunnin työviikko, niin tämä on kyllä tää on todella todella rankkaa, mutta mikään kenet on tullut viho viimeisen vuoden onko tullut kuin aikaan. 15.05 on tullut dominoa, nyt on kahden minuutin do tauku dominossa, nyt mennään katketa. Oho, laittakaa äkkiä domino-viestejä sieltä, niin hyvänä aika sentään tässä on vielä tullut 15.04 aikaa niin on niin moni dominoa, että se vielä kantaa Okei, okay, niin, tota, siis, niitä on tullut nyt noin 25 tähän mennessä se Ei voida kaikkia niin kuin, siis ihan tarkalle laskea, mutta mä veikkaan, että voi mennä päälle sadan Hyvät naiset herrat, kunnilla seuraa että paljon se tuuli painoi, mitä tuo kysymys tarkoittaa? Tu paljon tuuli painoi, ehkä tu tuuli hongisto, mikä oli täällä viime viikolla vierään Kysytti sen painoa? En Mä muistaakseni kysynyt sen painoa ikään, millä yritin kysyä, mutta ei se jostain syystä sitä kertonut. Mä laitoin tuulille viestin. Mikä se olikaan? Tota, niin mulla on kännykäs. Mä kerron kohta tu uuden tuulivitsi, mutta laita tulemaan sitä ennen Mampan joulualbumilta Seiskaraito. Joulupukki lahjoja laittaa koko vuoden pajallaan. Sitten joulu iltana taittaa pulkassansa taivaltaan. Iltit lapset silloin lahjat saa Vaan yksin seikka heitä huolettaa Jolle jouluna ole lunta Voiko joulupukki tullakaan Hän ei pulkallaan pääse kulkemaan Lumetonta pintaa Jollei jouluna ole lunta Mä osunko lainaa hän, vaikolahjoinen junan kukin luulet pyrkivän, mutta... Joo, tota on hetkinen, odotapas, nyt se meni pois, viesti avataan tuossa. Mä tu tuulille tekstiviestin sitten ill illemalle, kun mä yritän aina keksiä tuuliaiheisia vitsejä liittyen tuulin nimeen, että miksi kutsutaan... Mä pyhysin, ymmärrätkö sinä, ke keksitkö vastaukseni? Miksi kutsutaan paikkaa, jossa on kaksi tuli-nimistä lespoa? Ja, ja ne on, niin kun, ei ole niin siis avoimesti näytä suhdettaansa... Niin, tuli. Niin, tulikaappi. Tämä oli kyllä huono vitsi. Kiitoksia, kiitoksia, kiitoksia. Tässä on siis Mamban joulualbumi. Me ollaan a a on aina ne joulut paskiksessa valitettavasti, jolle ei ollut lunta. Ja Mambaltahan löytyy tän. E vielä on kesää jäljellä. Ja seuraavaksi kuunnellaan näin ollen albumilta 10 kesäistä iskelmää. Kymppiraita nimeltään. Kesä saapuu sittenkin ja sen esittää Eijä riitta Kantola. Tämä Tämäpä kuulostaa kyllä työstä, ei ole tästä ja sen enempää. Laita passalle sieltä mieluummin vaikka nelosraita. Nimittäin. Salle Eerittä kantola. Kyllä, hyvin laulo. Tunnisitko Mikko kappaleen? Taitaa en. Leiät lavalla artistia. Ahaa. Marjania. Tässä lukee. Tee lukee... lavenia. Okei. Okay. Viisi olee lavenia. Ei, ei. Okei, katsotaan. Aina alla Mikki auki. Ja katsotaan, kun se näyttää tota, noin tunnistat. Tää kuulostaa melkein Dingolta Dingolta tulee uusi levy tällä tyksyllä Joulu on ovella ja tarvitankin Timo Rautiainen Yössä heilahtaa Mikä tää biisiä? Ei tää vähän aikaa, joutunut Makasiin sijan jäljet johtaa Tyjän lämm seurasta ja kohtaa. Mikko on nyt No no, no. alun perin. Te oli toi jaakko Teppo, jaakko Teppo! Tässä on mikä tässä on laitettu. Turnus Band! Mutta... Ä ä tehty. Joo, niin Jaakotepo on tämän, tämän kapalan, mutta... Otetaan lisää miehkästä musiikkia. Voi tähden Oi Pohjanmaalla Pohjanmaa, äijää. äijää! Vaas ei Voi suomalainen! Voi jospa tietäisivät maailmalla... Nyt mitä voikaan olla taivaan alla? On täällä kansa, jonka kyyneleistä aika saisi aika monta valtamerta On täällä monta yksinäistä, mutta niin paljon kiellettyä rakkautta. Nyt ettei siitä riitä kertojaksi taulut eikä ikävoimat laulut. On täällä elämä raskasta työtä. Ja siinä harvemmin on onni myötä sen tietää vain yksi suomalainen. Hopo! Domino sen ei ole vielä ainakaan katkenut. Uusin dominon viesti on tullut 1529, mutta se on neljä dominoa putkeen, eli se Kestää tuohon 13 asti. vielä. Ja, ja kukas on lähettänyt ihon viimeisen domino Hyvä Janssoni. Hyvä Janssoni, hyvä Janssoni. Jansson. Me, meillä on vielä tässä kuitenkin, vielä on kesä jäljellä ja vielä on lähetystä jäljellä melkein 5G- minuuttia, niin ruudella tässä näin, että toivotaan domino, -vieste, domino -vieste edelleenkin. Viesti ei saa, katketa viesti ei saa, katketa, otetaan jossain vaiheessa kenties sitten, ai me ei toimien ei toimittaa, tämä ihan perseestä, joku raportti tästä studiosta yritetään ottaa jossain vaiheessa, koska se domino viesti etenemisessä seurattiin kovasti uutislähetyksissä, suorissa lähetyksissä Arvio Pako täällä Lady Gaga, joka on Helsingissä ensi viikon, saanko ottaa taustalla Lady Gaga vai pitää pitää puhtaasti? Miten sä haluut? Eh, ehkä se, ottaa ota se taustan kanssa kun te ota se tosi hiljaa se tausta. mä että Mikko esittää, te anteeksi DJ Pösilö nimenomaan, ei Mikko esittää vaan DJ Pösilö esittää, mä haluan jonkun hajun Miten se vähän kuulostaisi kautta, niin kuin etäisesti edes. Mutta mä haluaisin jo roomaan, mammaa, mamma, vai miten se lauletaanko? Onko se on, onks, onks sanat siellä, miten se on kirjoitettu sun roomaan, mammaa, onko sitä laitettu sinne? Sanat niin... on tässä, onko se on kirjoitettu, roma, pilkku, väli, roma, pilkku, ma. Okei, okay. selvä. Hetki, Joo. Se Hop, joo. Ko koska äh, klamyden jälkeen sopii tämmönen vähän erityyppinen, se, äh, vähän vähempi, vähempi äijäme ennen kuin lady gay gay. Ootko menossa Lady Gagain keikalle? Enpä, menossa Lady Gagain keikalle. Tuli silloin mieleen, kun se oli Kultsala esiintymässä, että, että tämä nyt varmaan kannattaisi nyt käydä tässä katsomassa. Se varmaan ikinä esiinnyt näin pienellä areenalla, mutta tota, no niin, se jäi sitten siihen. Noniin. no oh, oh, oh. oh, romance. Oh, oh, oh, oh. oh Noi... Raa Raah, a a raah, raah, raah, raah, raah, raah, raah, Bad romance, raw, raw, bad raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, raw, La la la Laaah! Laaah! Laaah! Laaah! Laaah! Laaah! your Laaah! Laaah! Laaah! Laaah! Laaah! Laaah! Laaah! Laaah! Laaah! Laaah! Laaah! Laaah! Laaah! Laaah! I want in it a bad bad romance. <laughs> <laughs> <laughs> If I didn't want your revenge, you and me could run a bad romance. Whoa, whoa, whoa! If I want your love and all your love is revenge. You and me could run a bad romance. Whoa, <laughs> oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. in a bad romance. <laughs> whoa! Romea. It's on oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Valko-Venäjä oli tuossa uutisissa vähän aikaa sitten se laittanut jotain purttanu ruotalas jotakin nukkee sinne tätä vastaavaa niin. Jotain tämmösi Meni meni mutta Me kannatamme kuinka edelleenkin täällä valko ja kaikista huolimatta Eläköön valko ja lippu ylvästi liehuu Eläköön Lukasenka! Lukasenka! Lukasenka! Lukasenka! So much, and I'm ready to show you. Let's come together. So here is my hand. We're gonna fly. what you legs in there. you feel the. I love Belarus. Joo, ja to, tosiaankin me olemme täällä Radio ja me vietämme taiteiden päivää. Tällä hetkellä tällä, näin yritämme tehdä maailman pisimmän Domino-ketjun, mikä tulee viestään ja on Onko edelleenkin tulossa ilmeisesti? On todella tullut paljon. Domino-viesti, on tullut tällä sekunnan. Näitä on tässä mun mielestä ainakin 70, on opella Okei, Kerropa kymmenen viimeisimmän äh, nimimerkit. Pystyt... Pelle Huhtanen, Spock, Arto, M, Homo, Domino, Domino, ä, SR, To Mutta Slim Jim kysyy, että minkälaisen näiden domino pitäisi olla. Sen Eikö... kun kirjoittaa, että Domino. Ei ole niin vaikeeta. <hysy> <hysy> domino, <hysy> niin, kuusi kirjainta. Tämä on varsinainen Domino-efekti nyt on. Vielä, vielä vähän Domino. Domino, Domino, Domino. Ei ole Domino-efekti vielä. Arabi kevät on mennyt valko koska se ei ole arabimaani. I love I love Domino. Domino. yksi dominaviesti on tullut, mä en vetä, kuinka paljon niitä tulee, mutta ilmeisesti ainoastaan tullut. Mutta ei mennä mainoksiin ja sen jälkeen jälkeen dominointia täällä näin. Minä dominoin lähetystä, minä dominoin lähetystä! Tämä on Radio Helsinki. Yeah, historian lehdiltä tähän päivään huomista ennakoiden.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 Tämä on Radio Helsinki. Rami rami rami rami on raksojen ammattilainen. Rami rami rami rami rami rami. suomalainen on Rami rami rami rami On raksojen ammattilainen. Rami, Rami, domino, Uppaa pika laulaa, löör! Niin, se dominoa kaatuu! Lyö, lyö. Lyö. Terpä uutta tahintaa, entistä vetkeä! Dominoa vastaan ympyrää! Mistä komiat on, ja nehän ei laukee! Tästä se uraputki aukee! Saksilavan päällä helppo on sutia, naula pystyssä lentää kutia, sirkelit soi ja. ja tei, domino kentti sen, kun jatkuu. 20 -ja minuuttia mennyt pysäytytyt. Do do do do do domino, on raksojen ammattilainen. <that out> do do do do do domino, reitti Me ja suomalainen mies on. Do do do do do domino, tuo raksojen ammattilainen. Do do do do do do do do domino, se miehen se mies. tämä enkä hattamarita, tämä hattamarita. Laitetaan seuraava kappale pörsse. Katsotaan 12 raita, onko valmiina. On, tunnistatko. Kuka esittää ja mikä kappaleen nimi? Sulle syntyy. 12. On 12. Jouduit raatamaan. Ei mitään hajaa. Hyvä Sitten rakkautesi täytyikin. Joo, osta. Sitä käynnistetään. Laitetaan piluttaisiin 13. Tässä on varmaan mennyt vähän väärin. Kokeillaan. Tämä on vähän jännä meiningi täällä palkkissa. Tässä levyissä on väärässä järjestyksessä ilmeisesti Mikä tää on? En mä en tiedä. Onko tää nyt 11 raita vai? Vai mm. <tos> <musst täh torm mutta> okay. La -la 13. Taối, si Joo, laitetaan yksi. Joo, tämä on katsotaan, että se on laitettu kahteen toiseen tuohon noin. Tämä on 15. Joo, kyllä. Joo, se on väärin tässä levon kannessa. Noniin. Silmissäni jorpo katse lapsen eksyneen. Härmeet, Mikko Alatalo on sitten tämä viidennä <tälypideys>, tuossa. Oliko vaikaisemmin soitettu tässä näin? Ei, ei ole. Mulla on yksi DVD, missä Mikko Alatalo soittaa tämän viisiä. Oh, vau, wow. kai. Viidestoista viesti Dominosta, sä oon jo aika sitten. Domino Perkele on uusin oh, Domino vielä. Domino kekseistä. No ne, ne on no, ne, mä tykkäsin kakarana paljon enemmän, mutta ne on jees, kyllä. Ei jaksa niin kun ihmiskunta tekee itse murhaa. Sun kansas katson maailmaa ja samaa unta nää. Yeah. Ja kysyi että mistä on en tiedä domino läppäoona. Selitäkseni vähän. Niin, no mun käsittääkseni eilen. oli ihan järkyttävän pitkä domino. Niin, ketju. Meni, Eli dominointipalikka, dominon... mun... mikä kaatuu, niin kaatuu seuraava. Ei, ei, se ei, ei, monta ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ajallisesti onko mitään? En mikä? muista. Joo sitä. Aa, jos joku tietää niin laittakaa tulemaan tähän. Ja meillä on tyket domino ja tulit jo 22 mm, minuuttia. Mm, ja meillä on niin... annosta tuunti lähtöaika. Tiedätkö me voin, voin taas jatkaa tällä vaikka asti, mm. jos tulee domino mutta mä veikkaan että ei välttämättä sitä sit sitten dikka. Mikko Alatalo oli esiintymässä Oulussa viime viikon loppuna. Minun eukkoni oli siellä, siellä paikan päällä. Sanoit sano, että siellä oli yksi ihminen joka innoissaan ää, tota, no niin, ää, Fanitti Mikko Alataloa. ja paikan päällä myös eukon siisko nimeltä Kaisaa ja omistaa haluan kapalle Mikko Alatolalle ja EUK:n Siskolle Kaisala. Seuraakse Mikko Alatolalla istuu kappale nimeltä Kaisa. Tää, veikkaan, on se... Perkele, kuka on se ampuvahitaaja? Se Kaisa. Kaisa Mäkärä, mikä se on? Mäkärainen. Niin, tavo me veikkaa to sille, sille omissetu kappale. Sä et nouset niin kuin ballerina paletin. Mun mielikuvitukseni jo lentää kiihkeämin. Kaisa, oi Kaisa, tyttön nälkämaa. Niin hoikka, että tahtoisin sut viedä ravintolaan. Kaisa. Oikaessa kun sataulun taulun tippumaan, se myöskin minun sydämeni osuu ja uppoaa. Onko mitään ylvämpää kuin tyttö pohjoisen syvä? Täällä kunnioitamme edelleenkin tuli Hongiston muistoa, kun hän oli viime viikolla täällä näin tuuraamassa ja hän innostui Sönstörmöä soittamaan. Mutta tämä olkoon nyt taustamusiikkina nimittäin. Tässä on tekstiä. Minä luen Sauli Kortesalmen levy. Tässä on Hillamarkkinat. Elokuun ensimmäinen viikonvaihe vuodesta 1973. Ja tässä lukee, että tämä ranua tunnetaan hillasta, puhtainen ero, tunnetaan ranua hillasta pösillä muuten. Eh. Joo, tääkin on uutta tuotia. Missä on muuten ranua? Ranua on olla se on joskin Etelä-Lappista. Jos Kuulijamme, kiertäjään saat vuoksi, missä on ranua. Se on, käsittää, jos Etelä-Lappista siellä päin. Mutta onks tullut muuten dominoviestejä edelleenkin sinne? On niin, tullut, kekkenä? Hingan domino uusi maini. Okei. Okay. Nyt tuli toinen dominavieste. Domina. domina. <laughs> Okei, okay, siis dominavieste, ei domino. Niin. Tuota, okei, mutta siis sanoo tuli tänne Hillasta puhtaiden niin soiden luonnolle herkästä ja arvoisitusta Marjasta. Jo 40 vuoden ajan nuolla on pidetty elokuun ensimmäisenä viikonloppuna hillamarkkinat. Kaksi päiväisen markkinat tapahtuu koskaan osallistunut. Haluaisa. Siis hillan kaksi päivää hiljattava. Hyvänen aikaisen tämä silloin, kun okei, kaksi päivää sen mahtuu monenlaisia ohjelmia lapsille ja aikuisille. Ranu, apinakseni on romania, mieltä vähän alaspäin Ranua? Joo, mä muistan joskin sielläpäin Etelä-Lapin tienoilla. Ja sitten nämä vakiintuneet ovat Hillatytön ja Marjatohtorin kruunaaminen. Hillatytön ja Marjatohtorin kruunaaminen. Sekä moottorisahaus ja puutavaran Toi Tulee ihan hieno. Mitä me tehdään, oikee taiteiden ylä ja domino on Noihan Happeningit on ollut aina Ranuola ensimmäinen viikonloppu-elokuussa. Ja se, tuta, on, niin on lisäksi tarjolla on Ranuolaisten käsityö, käsityötaidon näytti. Lisäksi laajan torialueen näyttävät näyt, pitkälti toistastaan ulkopuolella kuntalaista torimyyjää, jotka vuodessa toiseen haluavat pystyttää myyntikojunsa nimenomaan Ranuan markkinoille. Herranen aikaisin täistääs bläbläbläbläblä-lälä <LC2> Hillamarkkinoilla tavataan No ne tavataan, no ruvetemassa tavataan T-A-V, tava, t tavataan tava No ne tavattiin Hillamarkkinoilla Eikö e, mä tavannustan vaan Hillamarkkinoilla mun pitää tavata H-I-L-L-A-A-Hilla-M-R-K-I-N-O Markkinoilla nyt mä tavasin hilla Hillamarkkinoilla Tuli tää tavattu Hillamarkkinoilla aud Audella hauskaa läppää Me -ha -ha -ha -ha -ha. ollaan niin hauskoja täällä Hei mun nyt laita se miin se soimaan Hillamarkkinat, Hillamarkkinat, Hillamarkkinat Ah, se biisi, pystynnä siihen hiidan, hiidas, hiidas neili. nuorena ongi niin. verrataan korven kasvatti. Kuka sinut poimi, kuka omaksensa saa? Arvokkaimman aarteen omistaa. Oot voittamaton nuori seulun pohjoisen. Sun silmissä on tähtien, Oot voittamaton hymysi tuo vastustamaton. Kuin auringon paistetta on. Herkän illan kukkaan verrattuna. Tuossa oli se puhelinnumerokin täällä loistavalla UPEalle upealla artistille, mutta meidän teleluuri nyt ei täällä valitettavasti toimi, niin jos otetaan joku toinen kerta sinne, niin onko tullut domino edelleenkin? On, siinä, tullut on tullut. Amis on tullut uusin dominovieste 1528. Okei, okay, ja onko siitä tota, niin, tullut, Se on itse asiassa sehän vähän niin kuin, melkein tulevaisuuteen, koska tuo kello taitaa olla sitten tuossa noin, joo 1528. Onko tullut mitään kommentteja tai vastaavaa, onko pelkkä domino-viestejä siellä? Niin Ranua on hienosti tuossa Roveniemen kuusana ja Kemin taite No. Loistavaa. Meidän, pitäisi meidän pitää pitää ranua specialtia. että ranuja on uunissa. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> mutta kyllä on tuli... dominoa vallanomia saat. Boysi. Kyllä, kyllä. Ja, tota, kiitoksia jo, tässä vaiheessa teidän viesteistä. Ne ilman teitä me emme tekemään tätä historiallista radio lähetystä suoraan radio-lähetystä. Tota, no, niin, niin, niin ranuasta tuli mieleen tietenkin Lahti, kun ehkä pidetään joskus ranua speciale, mutta Lahti specialtia joskus se lokakuussa ilmeisestikin täällä näin Ilkka Lahest. Tulee t, tänne Dei, näistä kertomaan sitä vierestä ja sitten se arska hokeata, niin ne on oh, se, ei se, ei se, taas Minkä yhtään, mihinkään spesiaali on toivottu. Ties kuinka monta kertaa, ja minä sen kyllä jossain vaiheessa ehdottomasti pitää <haat> vaikka ensi vuaren puolella. Mutta koska siis Etelän Lapista mukaan sitten on toi Jari Isometsä, tämä doping-hiittää, doping joka sanoo, että minä olen rehellinen Lapin mies, minä en mitään kostia käytä. Ja sitten jäi tietenkin kiinni dopingi. Se otetaan seuraavaksi ja Jari Isometsä karpaasio on kova Arina on karpaasien heidät kyllä tunnetaan. Sääliä ei miehet tunne, siksi taistot voitetaan. Karpasi jos joskus kaatuu kovempana, nousevat Siksi juuri karpaseista aina laulu lauletaan. Karpaasi on jäkkä raju joskus vaikka taju kovempana aina nousee uudelleen. Karpaasi ei turhaan tuhlaa Voitto vain on täyttä juhlaa Karpasihan elää voittakseen Tavoite on asetettu Voitto on mies vain. Sokka hey! irtin Sokka irtin yeah. Sokka, irtin. Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Sokka Nyt tulee musiikia, lahe, sukka irti, sen mä keksin vasta nyt. Joskus tää räppispässö. Joo, mehän pidettiin vii, joskus vuosittain, että oli panu että oli täällä näin soittamassa paskasumasta räppä, mutta mehän me ei olla tiettyjä räppispässöjä. Niin, jo hei, niin, hei, me, mitä mä no, mitä tehdään, niin, se, niin, mitä mitä niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin, hei hei Tsekki, kova jatka. Kurt Cobain, sukkaa irti. Osaari yhtä hyvä räppää kuin Enpä taida olla. Koska... Mä voisin tehdä joskus räppikilpailu. Räppikilpailu? Niin, kumpi niin freestyle räppää paremmin? Okei, okay. siis nyt heti vai. Ei, <laughs> ei Ei, nyt. et, et, et, et vedetä? Hei, vähän minä, pitää saada arvitella. Hei, te, te, otetaan vähän freestylii Onks mulla tässä mä enää jäljellä elämässä yhtään mailia Hei, nikkaatko tätä stylei Hei, elämä on No niin, hei, ota sä sit siihen, jatka siitä Ei pysty <laughs> nyt, ääni ei kestä ah, tämmöä ah, Arska voittia, uh huuuu Voitamme tässä semmonen, molemmat tekee yhden Okei, No okei, selvä, okei, mutta sehän ei oo freestyliä Ei, on... siis Niin, freestyle pitää tehdä. Joo joo, mutta sehän niinku vakavaa Kilpa, levi yksi Yksi biisi on sun tekemä, yksi biisi on sukkairti ja yksi biisi on mun tekemä Ja kuulijat äänestää mikä voittaa Okei, selvä. mutta Mut on ensi viikolla. Joo. Selvä. Nyt tulee rocki Mistä sä niin päättäret? Kitarasta. Aika svengaava kitaras. Mikä tää on? En mä Kuulostaa hyvältä. Onks tää siis raita 13? On. Okei. Okay. Mä ajattelin, 13 huono luku, niin laitetaan se tulemaan paskisessa. Kuntelen, että paskista on edelleenkin. Jussi se alkoi siellä niin! on No biisi tähän Joo se on Enjone ja Dirlandaa tietty Da Domino da da da voi hyvänä aikaa on seuraava. Joo seuraava visi, mutta se järkemä vaan varotaan. Lataa vaan että minä sitä speikkaan, niin tulee taikuritelmus, eli Telmus. Elikkä Joel Hallikainen, joka sitten Dynamiitti maaniminen kappaleen sitten Pössen kappaleen jälkeen. Se tulee puhtaasti lähtee liikenteestä. sitä Joel taikuritelmuksena Taikuri Telmuksena Altreekona esiintyy kohta. Mikäs tää sit on? Noniinpä tietysti. Hyvinkään. Hyvin, Hyvin, Muuten toisia me auringonlaskuun ajaisimme. Ole kaunis ja minä, voimakas ahas, sulla on ihana varmas. Haluaisin kovasti riisua paitasi, nähdä ihanat rusketus raitasi. Haluaisin suudella sinua kovasti, miksi ihmeessä isäsi on rovasti. On kaunis kesäyö, ei haittaa meitä koulutyö. Tulen aina muistamaan sut, toivot. Mutta ei vitänyt mitään tahansa vuoroksesi, pakatan mun mun mun mun olla sun Tahtoisin mulla suu kanssa Sisilain. kyllä itsekin millain. Tahtoisin sun koskeet. Kerranpa Allero pikkuinen, jolla sisu nousi pienenä pintaan, kun kotisaunan laude oli tikkuinen ja vastalla la la la Hän varhain erottui muista tuumit vähistä eisukseniluista. Se tapan perunoita päivässä, päälle riipuitu. Pössötä loppu. Tässä on, täs on investoinut ja halikainen, nyt laulaa. Pösseltä loppu veto, te, mä sain, että take 5 ja sitten sanoin, että take this. Mutta tähän on tullut edelleenkin dominoviestiä ja viimeisen tullut 15.34 Ding Dongilta. Jarikani Haidalilta tulleet tulee paljon. Tässä oh. tullut tiesti paskita sitten Mökkitien, httbv.stara.fi kautta 2012 0824 kautta Kristall on Suomen Lady Kaga. Kyliä selvä. Varmaan, että kaikki saattivat selvä. Ei hyviä siitä niin. Ja on laittanut tänne viestiä. Oos ja kikkopää. Domino viestiä. Ja sukka irti laittanut hauska Domino. Ja nakkuli. Oi nakkuli. Hei nakkuli, nakkuli, nakkuli, nakkuli, nakkuli. Ilmeisesti nakkuli on ihminen, minkä mitä tapasin ärkioskissa eilen. 50 nainen, joka halusi minulta nimmarin. Huhu! Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Hyvä nakkuli, nakkuli, nakkuli. nakkuli. Meillähän on treffit sitten tota naikokerta. Sinä vielä enistä baarissa, muista se. Säkäsättä. On muutostapa... Ja SR-laittopiessi, Domino Pössö, oot loistava laula ja ei pokka pidä kuin nyt... Ei, ei pokka pidä töissä kun kuuntele. kuuntelee. ...vaualleen vaikkoja vaihtaa. Voimien hankinta kesti kauan, mutta saatuaan oman vauvan. Katsoi kerran sen silmiin ja mutruhuuliin. Hetkessä haittui voimansa taivaan, taivaan tuuliin. Taivaan, taivaan, taivaan. <laughs> Ja minäpä tässä laitoin vielä sitä, että Ranuan hill hillamarkkinat on yhtä hyvät kuin Posion muikkumarkkinat. Kaikki sitä ihminen elämässään kokee. Sillä lailla. Mä oon osallistunut joskus. Mikä se oli? Helvet, Viitosaaren kyläjuhli. Se on näin kerran järjesti. Siellä oli joku Häppeningin, missä oli kaiken on radiopohjelmat muita esiintymässä, niin minäkin olin siellä sitten. Ja se ehdotti, että kun siellä on ne kylämarkkinat sitten seuraavana päivänä, että menisin esittämään iskelmiä sinne sitten sinne torille. Ihmiset olivat hyvin järkyttyneitä. Maailman Ja Arikari Haitari, banaanisankkari, jolta on tullut aika monta dominoviestiä, te käskitte lähettää niitä hittoa, kun mulla muuta tekemistä tässä on. No ei mullakaan muuta tekemistä, kun lueskella näitä viestiä. Jäämi mies on, jäämi, jää, jää, jää, Join sei, jo es nitzen. Ja, go schön, Nyt torstaista lauantaihin kotimainen lähiruoka ja olut valloittavat Helsingin rautatien torin. Herkkujen Suomi ja Sysstober tapahtumissa tarjoillaan lähi- ja luomuruoan helmiä sekä kotimaisten panimoiden tuotteita. Tule tekemään makulöytöjä, herkullisia ostoksia ja nauttimaan Suomen parhaista oluista. Herkkujen Suomi ja Sysstober rautatien torilla nyt torstaista lauantaihin. Tule. Tapahtumiin on vapaa pääsy. Katso vuoden paras kattaus osoitteesta herkkujensuomi.fi. Mälsää. Mutta päähän, kun loppu ja festari. Joo. No nyt ei ota enää yhtään, sillä 14.9. Sirkuksessa järjestetään Rottafest! Aurinkoista säätä povaavat, rohkea rotta, SMC lähiörotat, Suomiratin legendat Raimo ja S, Tuomio ja Kone, Seta Koponen sekä Petos. Mukana myös DJ Jassa sekä Patelostriittain. Lippu ticketistä 13.8. alkaa. Rottafest Sirkuksessa 14. syyskuuta! Tämä on radio. -haisu. Kyllä ja paskas jatkaa tässä rekki pössi tulee ihan kohta tänne paikan päälle DJ Pösille ja parkat minutti on aikaa, että teidän luke teidän domino viesti Niitä on tullut mukavasti tänne näin edelleenkin sailalle laittoi viestin että Pösille on ihan a voisko laulaa serenadin minä minäpä maanittelen Pösilöä aloan vaikka äh, sailalle kappaleen sä kasvoit nehto kaunoinen eiköhän Pösille siihen suusta on yllytys hullu ja samani laittoi viestin domino joikaa Johannes laittoi viestin domino mä olin tänään ekkaa kertaa ranuolla sitten vuoden 94 domino -hallin. Sitten Maunula Domino. Ja Arikari Haitari, Bananisangari laittoi viestiä. Tästä tulee kiksit. Kiitos, ole hyvä. Ja, ja sitten nimimerkki mies istumassa pöntöllä, Domino. Ja lukee suluissa, että tämä lähetetty iPhoneista. Mistäkö hän johtuisi? Ja teorioiden valissa, valossa on laittanut Domino-viestiä tänne näin. No, nyt äh, pösilyä tänne näin paikan päälle ja äh, laulamaan äh, Sirenaadia äh, Sailalle. Ja Monitier Peltorin laittoi viestiä viinanaiset Lasse Mortenson. Eiku äh, äh, Lasse Matzonhan tuossa lukee. Mutta nyt kuudellaan seuraavaksi äh, Tania Manner ja kappaleon Laiteinen tanssi eli lamppara, Suomeksi! So, Lanteillani mun viipyy sun ja sen liikkeet myös aistia näin voi. Tunne kappale, että miten sä väällä menee. Sä katsoit ne. Kaiku, kasvoit. Sä kasvoit ne tokaunoinen isä. En mäkään enää muista sitä isän majassa Mä oon olossa, se serenaari. Ei, kun se pyydettiin, että sä sä sä laulat serenaari. Saila laita viesti, että minkä, minkä kappaleen sä aloitat, että pysyillä sulle laulaa, ni niin pysyillä sulle laulaa se jotenkin missä määrin mitenkään. Ehkä kerta kaikkea, jos jotenkin kenties osais osaisi jotain kerta kaikkea kerran. Se kun et niin, mutta ei se mitään sinne päin jossain määrin kyllä, ehkä juuri näin. Mutta ei hyvin me muillakaan ihmisillä. Niin, Eks tuon Simos Ilmu, miten se, mites, mites se nyt menikään, kerrappanit tämän me... kuul radion kuulemisen? Kuuntelijoille, paskisen kuuntelijoille. Simo Silmo palasi yölintuun ja yhteen jäi samantien keikkataulua, jota perukeikkoja, koska Simo on niin huomas kunnossa, että pysty laulaa. Niin, se, siis eikö sä, sä sano ken kenkkää dokaamisen takia? Joo, tärkiä? aikaisemmin. Niin, ja sitten, tota, sitten kun palaa, niin sitten yhtäkkiä lähdetään keikkataululle. Seuraavaksi kuuntelemme yölintua ja Simo Silmo esittää seuraaksi kappaleen nimeltään, mä putoan! Pimeyteen luo varjut huoneeseen. En unta suovain sua Ikävää, kipeää, kannan sisälläin. Sinut kadotin, yöhön vajosin. Miestä kaipaavaa, vain muistot lohduttaa. Mä putoan. Ja otetaan vielä yksi kappale Simo Silmulle, omistetaan visaversioon, ne kuolla tänä yönä, tämähän on kappale, mun kesittäjäksi, niin Marisko tehnyt tämän sanotuksen, en muista tarkalleen, mutta, mutta seuraa sitten tota no niin Eikö Mikä Finlandia? Finlandia se... tulee kautta okay. Sailalle Joo, serenadia. Ja muista ottaa, ottaa sellainen miehkkäällä, niin tai noin mieslaulajat äänellä sitten niin kuin, kaunille neidolle. Ää, tulkitset Serenadia sitten, Että sellaisella stylella. Moni. Eikä Domino-putki uhkaa kaatua. Oh, domino-viestejä, domino-viestejä, domino-viestejä! Ehkä nyt pössämme, laulaa toi Finlandia. Okei. Okay. Täältä tulee. Anna seuraavalle vi valmiiksi. Mä... Voisi sä esitellä mut? <laughs> Ei, mun tarvitsisi sua esitellä. Juuri kerran Neidolle, Sederan, otetaanpas tosta sitten. Otetaan taas... Ö... Dada da mata sulta kappa da the DW da la la la la vaikka vitonen sitten sieltä seuraavaa, si sitten suoraan pelaa. Ei. Vaske YK YK. Ei, mä nyt ruuan kuule laske sä, kuule saa hoitaa tää homma ihan itse. Jos jumalauta sentä kun jätkä ropee ja naiselle laulamma se vaatii apua siihen niin otat tosta nyt vähän huikkaa ja sitten tota nyt on keskeyty Kuutamo olet ikkuna, akkunan alla. Siinä kun huudatta tota mikä sailaa sailaa tu ikkuna No niin maa Suomi katso sinun päiväs koittaa yön uhka karkoitettu on jo pois, ja aamun kiuru kirkkaudessa soittaa, kuin itse taivahan kansisois, Yön vallat aamun valkeus ja voittaa, sun päiväs koittaa, oi synnyin maa. Oi Suomi, nosta korkealle, pääs löymä suurten muistojen. Oi nouse Suomi, näytit maailmalle, sä että karkoiti torjuden Ja ette et toipunut sä sorron alle, on aamuus alkanut synnyin maa. Ole hyvä, sää. In times of trouble, mother babies come to me, picking also with Jatkojakso, missä oli Wing, Wing vieraan. Mä sen kun mä otan tää Wing tässä siis jossain vaiheessa. Eikö Wingeltä 15 levy tai jotain on tehnyt? Sovereet. Vingl liittyy ja seuraavasti liittyy telkkariin vielä enemmän Nimittäin pössä Tämä on Ron sydämet ja ilmoitti viime viikolla että sijattaa kaunita rohkeita Ritke Ritke Ritke vorrester Eikö sä ole tehnyt Nyt tulee taas toiminut Hyvä, huhu oli, oli. Pari, oli minuuttia, oli, pari, minuuttia oli, pari minuuttia oli taukoa tuossa, noi. onneksi oli sen verran pohja, pohjaa tuossa, noin, että selvästi. Vielä, vielä aikaa, 10 minuuttia, ne, ne, ne pitää tulla sitä ohjelman loppuun asti, ettei lähteä vikabiisi soimaan, niin edelleenkin luetaan dominoviestejä. Ja tuli oli, oli viime viikolla tuulityöpössejä tuuraamassa ja otetaan seuraavaksi tuulinimisen artistin kappaleen tai salaisuuden. Tämän kappaleen on sävältänyt Terasmuksen Pauli Rantasalmi että Lauri Ylönen. Aha, aha, aha. Jag känner båt hon heter Anna Anna heter hon och hon kan banna bana det så hårt och röja upp i våran kanal. jag vill berätta för er att jag känner båt jag känner båt hon heter Anna Terveenä Ainoa, kenestä on vähän huoltaan, Tietysti selostajaosasto täällä ei aina olla terveinä, mutta ei se väliä. Kaikki pitäisi olla kunnossa. Miehet ovat terveinä. on terveinä Ainoa, kenestä on vähän huoltaan, Tietysti selostajaosasto täällä ei aina olla terveinä, mutta ei se väliä. Et saaren, ja vahanen, kotimaa pääsää sateenkaaren. Ränti ja vahanen, niin lähti leivän päältä rasva, mutta pojat ei parta pahoille kasvaa. Nuosumi pojat maailmalla, päivät pitkään. Vankeutta surren Eivät sortuneet Paineen alla Hyvin kestivät hammasta purren Kotin Ja edelleenkin purran hammasta täällä näin Pössä Kuukahtio Pavo Arhemmeken laittunut viimeisimmän viestin Domino, Luike laittunut viestin Domino Eijas Värin viestin Domino Pistos 54 ja mario laittunut viestin 53 Domino Ja SR Pari Domino. Vielä on aikaa tässä näin. 4 minuuttia sitten olemme tehneet historiaa. Tunti Domino-viestejä. Mahtava dominoputki. putki Odottelemme eri Domino-viestejä. Olemme jo loppusuorella. Maali hääm Ja edelleenkin onneksi huh. Poppimadi laittoi vihoviimisen viestin Dominoo! Ja Pekka Dominoviestin viestin ja Do laittoi Hominoviestin. Ja he, he laittoi viestin no, dominoksi Norppakin. Enpä tiedä, Norppa tulee kohta dominoimaan kyllä lähetystaajuuksia. Mutta yleensä tulee Vika biisi puhtaaksi loppuun, mutta koska nyt pitää lukea näitä Domino-viestejä ihan hamaa loppuun asti, niin lopetetaan spiikkiin. Oho, nyt tuli Arikari, Rai, Rai, Rai. Laittoi viho viimeisen dominoviestin. Niitä, niitä on tullut ihan eri netisti. Oisit tullut jotain parisataa hyvällä säkällä. Tässä kaikilla eihän nämä riitä alkuunkaan. Tässä on viimeisiltä 10-9 minuutilta näkyy, että siinä on noin 30 viestiä. Että sitä voi päätellä hetken 30 viestiä. No, sitten parissa on dominoviestiä on tullut ilmeisesti. Ja torspamaila laittoi sen Domino, todella isolla. Ja Domino laittoi sen Dom, aasialainen naisturisti. Ja tässä on tietenkin pois ja Domino dancing. Sorry, nyt vaan Norpsandille. Sä voit tulla jo tänne studioon, jos haluat, mutta mun pitää nyt olla tässä loppuun asti, Katsotaan, kuka laittaa vihovimisen domino mikä tulee lu lu luettavaksi. Kannattaa, palkintona ei ole, ei mitään. Kannattaa, hyvä palkinto, hyvä palkinto. Maila Torspo on tullut, hän on tullut Ja pitkä kaupunki on tullut Domino-viestejä. nyt kaaduta täällä näin. Siellä on minuutti. Loppuuko se mailla Torspoon? Ei, huhu. niin Dohe on itse tuli. Pösilö laittoi, Roope laittoi ja Plasido Domingo ja peltiä ja gummi ja Ville Kalle. Ja Arikari, Foro, skeittari ja Omino ja Martti Vainaa, Domina. Minja, Minja on vihoviimeisen Domino-viesti. Tässähän tuli kymmenen niitä minuutin sisään. Meneekö toi? No niin, kuormittuuko yli? Ja domino yeah, dominoita domino, viesti. Domino, domino, domino, domino, domino laittoi viesti. Domino ja Ruoska. Yeah. Ja Turra ja Spokia, Minia. Olli Muotka. Ja sä ehkis. Olli Muotka laittoi viesti. Puoli minuuttia vielä jäljellä. Jatkuko? Minia laittoi uudemman viestin. Domino viestin. On tääkin kyllä järkevää toimintaa. 20 sekuntia. Oh, Jake Hesasta on laittanut viho Taikasin myös ja nopeasti tulee laittoa viestin. Ja Arikari vittuen jaksa laittoi Domino viestin. Jake Hesosta. 10 sekuntia. Tuleeko vielä? Tuleeko vielä? Tulee! Väinö! Väinö ja säihkis taas. Domino! Hyvästi!